CONTRA CAPITOLUL AL DOILEA Într-o noapte întunecoasă la poarta unui om obișnuit bate trimisul morții. La întrebarea celui dinăuntru cine e, el răspunde ca de obicei, deschide mesagerul morții. Dar omul strigă din casă, Întoarce-te de unde ai venit, ne-am cu tine." Trimisul face o grimasă, își închipuie că omul acela l-a luat drept altcineva, drept porterel sau perceptor. Deși nu are nimic de a face cu judecătoria, iar taxele și le-a plătit, trimisul este obligat să mai bată o dată și să repete anunțul cunoscut, dar spre uimirea lui din casă vine același răspuns. Întoarce-te înapoi, n-am treabă cu tine. Mesagerul încremește în loc. Este pentru prima oară când îi se întâmplă așa ceva. Înainte de a mai bate o dată, în poartă scoate din geantă condamnarea, verifică numele destinatarului Oraba chiar și clipa. Când trebuie să intre în vigoare, și-a trecut între timp ceva vreme de când omul trebuia să-și da duhul, deși, uite, el încă mai respiră, și, supărat de data asta de-a binelea, bate în poartă pentru a treia oară. Din casă niciun răspuns, apoi ușa se deschide brusc și omul apare în prag. Cuvintele lui sunt enigmatice, ciudate. Du-te și spune-i stăpânei tale moartea că eu nu-i recunosc puterea." și arată ceva ceva ce nu se știe nici până astăzi ce a fost sau cum arăta, un obiect amintind de un medalion sau o cifră secretă, un semn, un cod bancar, în semnul unei secte al unui club, o viză pentru străinătate. Văzând semnul acela, trimisul se holbează la el încremenește nu știe ce să spună. Deși nu l-a mai văzut până atunci, îl știe și îi se supune. El nu este decât un slujbaș mărunt care nu are altă împuternicire decât cea cunoscută să strângă sufletele. Nici prin cam nu-i trece să se întrebe de ce i s-a dat unui mort semnul acela. Între timp, deși este pentru prima oară când i se întâmplă, în mii și mii de ani un asemenea lucru, consideră că este nevoie să raporteze mai sus. Așadar, slujbașul hotărăște să-și anunțe superiorul. Indecis acesta se sfătuiește cu un alt șef de sigur mai mare în grad, înainte ca împreună să cuteze să-l trezească din somn pe Erebus, ministrul morții. Acestuia, din urmă, nici nu vine să-și creadă urechilor. Sunteți întregi la cap? Urlă el. Gata, s-a umplut paharul, spune apoi și decide pe loc să-l scoală din somn pe șeful cel mare, pe Hades. Se știe că un asemenea lucru nu e o bagatelă. Sunt șase mii de ani de când Hades nu a mai fost deranjat, lucru cu atât mai greu de făcut acum când zeul s-a însurat cu frumoasa Persefona. Toate acestea îi trec fulgerători prin cablul Erebus și totuși nu există nicio clipă. În taină, cum nu mai îl știe, îl trezește pe marele stăpân. Cuvintele lui Hades venite de departe sunt, mai mult sau mai puțin, cele pe care ministrul morții le-a adresat celor doi. Erebus, ești întreg la cap sau e nebunit? Și Erebus este obligat să-i repede punct cu punct totul. În casă e liniște adâncă timp în care Erebus își imaginează cu tristețe ochii fără viață ai stăpânului. Vino imediat la mine," îi poruncește acesta. Iar când Erebus ajunge întregul staf al morții este acolo, chipurile lor sunt mai încruntate ca de obicei, găurile negre de pe obrazul lui Hades redau mai bine decât o mie de ochi, grozevia celor întâmplate, iar vorbele lui tărăgănate se potrivesc culuitor cu expresia feței. S-a petrecut lucrul cel mai grav care se poate imagina cel mai teribil. După milioane și milioane de ani pentru prima oară moartea este lovită chiar în ei. În urma acestui atac, dacă nu se iau măsuri, ea nu-și va mai reveni niciodată și împreună cu ea se va clătina întreaga alcătuirea Universului. Marele zeu ascultă apoi părările celorlalți în același ton, dacă nu chiar și mai pesimiste, după care poruncește, pregătiți-mi careta. În caretă, despicând cerul și pământul, Hades zboară către Olimp la zeul zeilor, la Zeus. Ce se întâmplă acolo, cum îl scoală din somnul lui regesc, Lucru pe care nimeni n-a cuteza să-l mai facă, ce cuvinte schimbă ei, cum strigă, cum șoptesc, cum își prefac vocile și cum încep să rânduiască vorbele pe dos, pentru a nu înțelege ceilalți, acestea sunt lucruri pe care nimeni nici când nu le va afla. Și iată că încep să se aprinde luminile la ferestrele zeilor, iar caretele lor aleargă într-un dute vino continuu. Sunt treziți pe rând anchetatorii, anchetatorii sub acoperire, supraveghetorii anchetatorilor, supraveghetorii supraveghetorilor și imediat după aceștia turnătorii, turnătorii epileptici, delatorii dintr-o mie într-o mie de ani, informatorii inutili, informatorii falși orbi, cei care amenințaseră că se sinuci dacă nu sunt lăsați să toarne, apoi ciripitorii, purtătorii de vorbe, mirositorii, cititorii îmbobi, etc., etc. În vremea asta se deschid arhivele, sâmpuși la cazne, oameni și zei, să sapă, cine știe din ce motiv, o groapă chiar în mijlocul Olimpului. Este îngropat un stâlp, se fac unele în premieră, altele pentru ultima oară, tot felul de gesturi inutile și așa mai departe. Vine o clipă când toți au impresia că timpul stând pe loc va da pe delături. Mulți dintre zei își pierd judecata, stau turcește în vârful acoperișului și așteaptă. Pentru că, se pare, timpul nu mai există, nimeni nu știe cât va dura coșmarul acesta. După aceea, încercând să afle, când s-a auzit strigătul, a fost găsit vinovatul, nimeni nu va putea preciza dacă a fost dimineața în zori sau seara târziu. Încătușat, cu ochii umflați de bătaie, criminalul este târât chiar prin mijlocul Olimpului și alergă să-l vadă. De peste tot oamenii urlă. Tantal a produs toată harababura asta. Privesc apoi spre închisoarea centrală, unde, se spune, chiar Zeus îl va încheta pe vinovat. Fiecare încearcă să-și imagineze cum vor suna întrebările lui. Cum ai reușit să o faci? Cine te-a ajutat? Cum ai adus-o pe pământ? Dar tocmai în acest punct se face întuneric. Nimeni nu știe ce întrebări s-au pus și nici alte amănunte așa cum nimeni nu va afla vreodată ce s-a întâmplat și cum au revenit toate mai apoi la normal. A doua zi dimineață, Olimpul pare anesteziat. După o absență de cine știe cât timp dimineața s-a înstăpânit cu greu peste lume. Aici, colo mai sunt încăpete de întuneric pe care măturătorii încearcă să le strângă, așa cum strângi gunoaiele din o gradă. Zvonurile despre nemurire bântuie peste tot... Unii se imaginează ca pe o mulțime de steluțe lipită de trup, alții ca pe un ceas, ale cărui limbi stau înțepenite în loc, iar cei din urmă majoritatea și-o închipuie ca fi încheia unei porți misterioase. Dar asta nu durează prea mult. Încă înainte de amiază, zvonurile încetează. Prin taverne se spune că tantal, înainte de a fi furat nemurirea, fusese un om grozav de lacom. Lăcomial împinsese și lacrima. Deși despre asta se păstra încă tăcerea. Zilele trec, iar zvonurile, în loc să se stingă, mai rău se înmulțesc și țintesc atât de sus încât se dă chiar și un decret care le interzice. Sunt interzise amintirile lui Hades, chiar și jurnalul tinerei sale soției Persefona, ca fiind mult prea amănunțit. Însuși, cuvântul nemurire este interzis. Unul dintre consilierii lui Zeus este de părere că mai importantă decât interzicerea acestui cuvânt este demonetizarea lui. După unele ezitări, această idee este considerată bună. Vor fi declarați nemuritori unii dintre aceia care până acum și-au câștigat oarecare notorietate, poeții sculptorii generalii, ba chiar și prostituatele cele mai faimoase. Vestea se răspândește cu repeziciune. Recunoștința pentru acest dar al zeilor este îndujoșătoare, iar zeii ori de câte ori aruncă o privire în jos spre lumea oamenilor, abia se abțin să nu-i în râs. Credeați că ați ajuns chiar nemuritori, naivilor. Dar, din rațiuni superioare, trebuie să-ți ascund ironia. În jocul acesta este admisor cine poate ajuta la ascunderea marelui secret al Universului. Deși sunt zei cu jetul lisătul burășilor în clipa în care se întreabă unde ar putea fi poarta prin care se iese din moarte. Nu există o asemenea poartă, îi contrazic zeii mai bătrâni. E o erezie. Chiar și tantalul la întrebări și torturat, nu a dat un răspuns clar la această dilemă. A acționat probabil ca un somnambul influențat de o idee străină venită, cum s-ar părea, dintr-un alt univers. O idee rătăcită, poate care, așa cum a ajuns aici din întâmplare, tot așa a și dispărut, nedorită, căutându-și propria lume. O sută de mii de ani, două sută de mii, poate chiar o jumătate de milion după aceea, Marcu, gura Barti, cu mâinile la ceafă, încerca să-și imagineze întrebările care îi fusese răpuse lui Tantal. Au fost probabil asemănătoare celor ce vor fi puse bandiților care jefuiseră banca din B., deși nicio crimă de pe lumea aceasta nu seamănă cu fapta lui tantal. Marcus își imagină clădirea banală cu două etaje a secției de poliție din B și își mușcă buzele. Și totuși câteva întrebări nu-i dădeau pace. Cine va arătat cum se intră în bancă, cum ați par seiful? Știați ce este înăuntru? Unde ați ascuns banii diamantele, steluțele nemuririi?